Книга Вихід Розділ 17 Уся громада синів Ізраїля рушили із сін пустині переходами за наказом Господнім, і отаборились вони у рефідимі, де не було питної води людям. І став народ сваритися з Мойсеєм, викрикуючи, «Дай нам води пити!» Мойсей їм каже, «Чого лаєтесь зо мною? Навіщо спокушаєте Господа?» Але народ був там, жадібний води, той нарікав на Мойсея словами, «Навіщо оце ти вивів нас із Єгипту, щоб спрагою заморити нас і дітей наших?» І скот наш, заголосив Мойсей до Господа, «Що діяти мені з цими людьми? Ще трохи і укаменують мене!» І відповів Господь Мойсеєві, «Вийди поперед людей, візьми з собою кілька старшин ізраїльських, і палицю, що нею вдарив по нілу, візьми в руку, та й іди. Ось я стану перед тобою там, на скелі, на хориві, і коли вдариш ти по скелі, вода зрине з неї, і люди питимуть так і зробив Мойсей на очах старшин Ізраїля, і назвав те місце Маса і Меріва через сварку синів Ізраїля і тому, що спокушали Господа словами, чи є Господь між нами, чи нема. Та ось надійшов Амалик і задер бій з Ізраїлем у Рефідимі. Тоді сказав Мойсей до Ісуса, «Вибери собі людей, та вийди вранці в бій з Амаликом, я ж стану на вершині горбка з жезлом Божим у руці». Зробив Ісус так, як повелів йому Мойсей, і почав битися з Амаликом. А Мойсей, Арон та Хур вийшли на вершину горба». І сталося, як піднімав руки Мойсей, то брав гору Ізраїль, а як опускав, брав гору Амалик. ж руки Мойсея обважніли, взяли камінь та й підклали йому, і він сів на ньому. Арон же і Хур підтримували йому руки, один з одного боку, другий з другого. Так руки його витримали твердо до заходу сонця. І розгромив Ісуса Амалека і його людей вістрям меча. Тоді сказав Господь Мойсеєві. Запиши це на спомену книгу і вклади Ісусові в серце, що я зітру пам'ять Амалика з під небес. І спорудив Мойсей жартовник і дав йому ім'я Ягве Місі. Сказав бо, Тим, що рука знялася проти Господнього трону, війна Господня проти Амалика з роду врід.